Годинник. годинник – годинник це прилад, який вимірює час у годинах, хвилинах та секундах, а також у частках секунди. Нині найбільш відомі механічні, кварцові та атомні годинники. У давнину люди вимірювали час за допомогою сонячного, піскового, вогняного чи водяного годинника. Але в XIII столітті було сконструйовано Перший механічний годинник. Механічний годинник. Механічний годинник проводиться в дію або закругленою пружиною, або тягарем, який опускається під дією сили ваги. Зубчасті колеса годинника переміщують часові хвилинні та секундні стрілки. Це називається ходом годинника. Один годинник потрібно заводити щоденно. Інші можуть ходити без додаткового заводу близько тижня. Маятник У 1582 році італійський учений Галілео Галілей помітив, що період коливання маятника, тягаря, підвішеного на тонкому стержні, постійний. Цей період залежить від довжини маятника. Через 74 роки при створенні першого годинника з маятником – Голландський астроном Хрістіан Гюйгенс використав це відкриття Галілея. Рівномірне покачування маятника регулює рух стрілок по циферблату. Кристал кварцу У середині більшості сучасних годинників і наручних, і настінних міститься крихітний кристал кварцу – кварцовий резонатор. Годинники працюють от вбудованих батарейок. Коливання кварцового резонатора виникають під впливом одержаного від батарейки електричного розряду. Ці коливання перетворюються подільником частоти, який дозволяє одержувати низькочастотні сигнали точного часу. Атомний годинник Найточніший на сьогодні цезієвий атомний годинник було сконструйовано у 1955 році. Вхід його регулюється частотою випромінювання атомів. Такий годинник відстає не більш як на одну секунду за 100 тисяч років. Ілюстрації Як завести годинник? Щоб завести годинник з маятником, гирю підтягують до самого верху. В міру того, як гиря опускається, маленькі зубчасті коліщатка обертаються переміщуючи по цифербалату стрілки. Геря опускається поступово за рахунок того, що маятник розкачується. Анкер, який нагадує молоточок, ходить між зубчиками храпового колеса, стримуючи його хід і дозволяючи йому повертатися всього на один зубець за одне коливання маятника. Цокання годинника спричинене саме цим рухом. У китайському вогняному годиннику полум'я свічки перепалює нитку. Тягарець падає, відбиваючи час. У сонячному годиннику тінь, що її відкидає стержень, позначає час на розміщеному циферблаті. У корабельних хронометрах, винайдених у XVIII столітті, замість маятника використовувалась пружина, що повільно розкручувалася. Кварцовий годинник відраховує час, використовуючи коливання кристалу-кварцу. В атомному годинникові його також називають квантовим. Роль маятника виконують атоми, частота випромінювання яких регулює хід годинника.